6. 2110 рік. Бункер 1. Побитий пластиковий піднос троя ковзнув по конвеєру за забризканим склом. Після сканування його пропуску з трубки випала відміряна порція консервованої стручкової квасолі, яка утворила на його тарілці паруючу кубку. З наступної трубки випав ідеально круглий шматок індички, на якому ще були видні ребра від бляшанки. Картопляне пюре виплюнулося в кінці конвеєра наче кулька з дитячої соломинки. За ним з'явився соус, який непривабливо бризнув. За лінією роздачі стояв огрядний чоловік у білому комбінезоні, склавши руки за спиною. Він не виявляв інтересу до їжі. Він зосередився на працівниках, які вишикувалися в чергу за їжею. Коли піднос троя дійшов до кінця лінії, молодий чоловік у блідо-зеленому комбінезоні, якому ймовірно не було і двадцяти, розклав столові прибори та серветки біля тарілки. З щільно заповненого підноса поруч додали склянку води. Останній крок був схожий на ритуальне рукостискання, яке троє запам'ятав з місяців орієнтації. Йому вручили маленьку пластикову чарку, на дні якої гриміла таблетка. Крізь напівпрозорий стакан ледь проглядалася розмита блакитна форма. Трой поблендівся на своє місце. «Доброго дня, сер. молода посмішка. Ідеальні зуби. Всі називали його сер, навіть ті, хто був набагато старший. Це було неприємно і незалежно від того, хто це робив. Таблетка дзвеніла в пластиковому стаканчику, трой взяв стаканчик і висипав таблетку. Він проковнув її, захопив піднос і намагався не затримувати чергу. Шукаючи місце, він помітив, що важкоатлет дивиться на нього. Усі в закладі, здавалося, думали, що трой тут головний, але він не давався в оману. Він був просто ще однією людиною, яка виконувала свою роботу, дотримуючись сценарію. Він знайшов вільне місце навпроти екрана. На відміну від першого дня, його більше не турбувало видовище спаленого світу за вікном. Вид став дивно заспокійливим. Він викликав тупий біль у грудях, який був близько до відчуття чогось. Рот повний картоплі та підливи, змив смак таблетки. Вода інколи не справлялася з цим завданням, ніколи не могла прибрати гіркоту. Систематично ївши, він спостерігав, як сонце заходить у перший тиждень його першої зміни. Залишилося ще 25 тижнів. Це було число, яке можна було порахувати. Воно здавалося коротшим, ніж півроку. Лідній чоловік у синьому комбінезоні з рідким волоссям сів навпроти нього досить ввічливий, щоб не затуляти вид. Трой впізнав цього чоловіка. Вони колись розмовляли біля контейнера для сміття. Коли той підвів погляд, трой кивнув на знак привітання. Їдальня приємно гуділа, поки вони обидва їли. Кілька тихих розмов з'являлися і зникали. Пластик, скло, метал вибивали безритмічну мелодію. Трой поглянув на краєвиди і відчув, що є щось, про що він повинен знати. Щось, про що він постійно забуває. Щоранку він прокидався зі знайомими образами на краях свого зору, відчував спогади поруч, але до сніданку вони вже зникали. До обіду вони зникали зовсім. Це залишало троє з сумом. Холодним відчуттям і відчуттям порожнього шлунка, не схожим на голод, як дощові дні в дитинстві, коли він не знав, чим заповнити свій час. Чоловік навпроти нього трохи підсунувся і прочистив горло. Кх -кх -кх, «Все гаразд?» – запитав він. Він нагадав Трою когось. Плямиста шкіра трохи обвисала навколо його змарнілого обличчя. У нього була обвисла шия, а з адамового яблука звисала неправаблива складка шкіри. «Як справи?» – повторив Трой. Він відповів посмішкою. «Все гаразд, мабуть. Просто перевіряю. Мене звати Гал!» Чоловік підняв келих. Трой зробив те саме. Це було як рукостискання. «Трой!» – сказав він. Він припустив, що для деяких людей все ще має значення, як вони називають себе. Гал зробив довгий ковток із свого келиха. Його шия здригнулася, ковток був гучним. Трой соромлячись зробив невеликий ковток і доїв останні боби та індичку. «Я помітив, що деякі люди сидять обличчям до нього». «А деякі спиною?» – Гал показав великим пальцем через плече. Трой подивився на екран. Він жував їжу, нічого не кажучи. «Я вважаю, що ті, хто сидять і дивляться, намагаються щось згадати», – сказав Гал. Трой проковтнув і змусив себе знизати плечима. «А ті з нас, хто не хоче дивитися?» – продовжив Гал. «Я думаю, ми намагаємося забути». Трой знав, що вони не повинні були вести цю розмову, але тепер вона почалася, і він хотів побачити, до чого вона призведе. «Це погані речі», – сказав Гал, дивлячись у бік ліфтів. «Ти помітив це? Лише погані речі зникають. Усі неважливі речі ми добре пам'ятаємо». Трой нічого не сказав. Він штрикнув ложкою квасолю, хоча й не мав наміру її їсти. «Це змушує задуматися, чи не так? Чому ми всі почуваємося так погано всередині?» Гал доїв свою їжу, без слів кивнув на прощання і встав, щоб піти. Трой залишився сам. Він виявив, що дивиться на екран, відчуваючи тупий біль всередині, який не міг назвати. Це був вечір, коли пагорби ще не зникли, не потемніли і не злилися з хмарним небом.